سوره حج پسی دیرشتم نمبر سورت تی سورت المؤمنون پو نزول کې چورت تر سلورم او یایم رسدو د سوره انبیان دی دعوه د سورتو رد شرک فی البرکاتو سوارلسم نمبر یاد دی سوره مؤمنون کی براشی فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت ستو سوا کا ولو تا فائدہ چولتا دا یو الله کول شي پیر کول شي او ني فقير کول شي طلبو فائدے یو الله درکاي الکد ما قبل سوره حج سرا جوړو سوره حج کې رد شرک فعليو او پس سوره مؤمنين مؤمنون کې رد شرک اعتقادي دي خلاصه بينزو باب باندې بو شامل لے۔ بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چه आम्ही او خاصه ربانیکو انکه ده شروع کو پسوره المؤمنون کې قد افلح المؤمنون دې آیات کې الله د مؤمنانو صفاتونه بیانې یقینا کامیاب دي مؤمنانو الګه افلاح او فلاح ستووي د سوره بقره په 5 نمبر آیات کې منبانا کړو اولائک الہو تم ربهم و اولای قوم المفلحون سشه چه گوره سشه چه طلب که اغنر تمهلاو شی اجید شیز نزان خلاسای و بچ که داغی نبچ شی نو دیتا فلاح و افلاح و ای سگوری ادل در شی جلتون گوری اللہ در کی دوزا قول نو نزان بچ که نو بچ فلاح و افلاح و ای اللزین آقلق هم جدئی فی صلاتهم وقبلو منزلو کی خاشعون عجزی کون کی دی اللہ تا واللزین مومنانا خلق دی هم جاگئی عن اللہ ہوئی دا بهوداو آو دا غلطو کارولنا موردو المخلون کی دی شرک رسم رواج بیداد فسق و فجور نکئی واللزین خلق هم جدئی لزکاة زکاة نرا فاعلون ورکون کی دی لیکا زکاة خمدینہ کی مصارفو نہ لا فرضیت دل تا او مصارفی ا تفصیلی مدینہ کیو آیات زکات نہ مراد زکات بدن ده بدن زکات سره خپل عقیدہ کفر شیخ نہ صفات ساتي خپل اخلاق دا بد اخلاقه نہ صفات ساتي والذین اخلق هم چا غیل هم خپل شرم گاونا د ولو بوله د لوی بوله زایلو حافظون ساتنکون کیدی إلا على أزواجهم مگر النساء چې خپل بیبيانو بي او ما یاداګه غلامانو وینځنا وینځنا ملکات مالکان وی ايمانهم خلاصنه د دای کما وینځکسته ده دا دې نه کنه ته دا غینا फायदा غستل شي اګه بلکای نو نکاب او سرکای فایلناهم یقینا د مؤمنانو غیر ملوبین د مرامت رحمت کړی شي په بار د خپل خوزو او د وینزو کې پما نیب تاغه چا چا جوله ټاو ورا ازالیکا سیواد دینا فولایک دغه خلګ هم العادون دید زیات كون کی الیکا الکل ساتي بینکا خذی دویل زنا علا وساتی ال نکا وسره یارانی کوي ندا تول زیادی خواردی او زیاته کئی واللزین آغا خلق هم چی دی لی اماناتهم دقبلو امانتنو واده هم دقبلو لوزنو راعون خیال ساتی واللزین آغا خلق هم چی دی علی صلواتهم فقبلو منزنو لحافظون ساتنکون کی اولائی کداغا خلق همولو رسول دای مراس اغسطل کی دی اللذین آخالک ایرسون الفردوسا په پا کې باخلی جنت فردوسا هنفی آخالی دون دای بپدی که همیشه دا دا مومنانو صفات و دا غید پار نتیجا دا انسان پا دوباره پیدایش بان دلیل پیش گئی و دارم بے پیدایش دلیل گر گئی ولکد خلق من الانسان یقین من پیدا کرنے بانی آدم من سلالاتین در چان کدیشی خاری بین تین اندخاتینا سنب جانلاو بیاو گرزو نصفتان ساس که دمانائی فی قرار ان پزایده ٹکاو کی مکینین چی مضبوط و محفوظ دی رحم ثم خلقنا النطفتا بیا جولک نمانگده ساس که دمانائی علاقتان کتر دوینی فخلقنا العلاقتا الو پیداک را جولک نمانگده کتر دوینی مدغتان کپنده فخلقنا المدغتا نو پیداک نمانگده کا... کپنده عزوامل اڈوکی فکسانل عزوامل واغستول منگده اڈوکی ثم انشأناه جامې پیدا کړې د انسان لاره خلقا آخر او پیدایښ بل سره چې سامې پکې واچو لو چې دا کار ولسکي رد شیر فی البرکات فتبارک الله خیر اچو کون کې خیر اچون کې الله افضل الخالقین خ پیدا کون کې د جوړه اون کول ثم انکم اثبات قیامد بابا يقنان تاسو بعد ذلك پستجوان دننا لما يتون خامة خامرية ثم إن لكم بابا يقنان تاسو يوم القيامة في رصد قيامات تباسون جوان دي كوله پرتكوله شي دلائل ولقد خلقنا فوقكم يقنان من في ذاكره استاسو دباسا سبا ترائقه ولاري واسماننا وما كنا نيوم عن الخلق الذي مخلوقنا غافلنا خبره وانزلنا راورو من السماء دا برنا ما انباران بقدر انباران دارا فاسکلناه وصومن دا باران دارا في الارض پزمکكي واننا يقن المن على زهاب فبوتلو دا به دا, دا, دا, دا باران لده ابو لقادرون خامقات تاقتلرون كي وچیکو فانشعنا لكم من في ذاكرية تازل بیهی پدی اوبو جنات الباغونا من نخیل کجوری وانابل دانگورو لکنستانز پالا فیها پدی باغونا کی فواکه امیوی دی کسیرتون دیری ومن هاو ددینا تا کنون تاسو خرائی و شجرتا اونا تا خروجود چیو روزی من طوری سیناء نطوری سیناء گرنا طور دا گرنمو چی دا موسیٰ علیہ السلام پی اللہ تر راز شیو اصیناء ب رغون ب دوې تیلو وغن او ککول کې دیرنور کوون کې او پخ که دی ن آاکین د پااره د غړونکو و نه لکومقی تاسو له ف اامې پسرو کې لا عبراتون کا بکان پناونهسییتلوسکې کو کو من په مما داغنا في بط حال كيبا غلانزو ده ديكي دي ولكن ستاز ببارا فيها ساروكي منافعو فايديري كثيرتون ديري ومنها تاكلونو ده تاسو قرأي وعليها پسارو وعلي الفلكي وپا كشتو تحملونو سفرولشي ترانسفورت انتظام دهو جيو دلوان دي ولقل ارسلنا دليل نقلی يقنا منغرالي قلده نوح النوح علیه السلام الى قومهي بالقونتا فقال بيبي يا قومي يا جما قوم عبد الله من دگیو کې لالرا لرا من اله سیواد الله نا غيره سیواد ابن اله اقدار ده بن لګای غيره سیواد الله نا افلات تقون دول تاسو ځانبه کوید شیرک نا فقال الملئ وغتانو چې کافرو من قومه ده قوم د ولسلامنا ما هاذا لندا نوح علیہ السلام الا بشرن مگر بنی آدم دے بس لکن ساسو گنتا يريدو غواري أي تفضل زان غرقول عليكم باتاسو ولو شاء الله كاللاغ اخت كافران وي لعن سلام العائكة تن اللعا برالي قليوي زمان ده پوه ده پار فرشت ما سمعنا من نداري دلي بهذا دا مسأل ده في آبائنا پا مشران اقبلوكي الأولين پزاروكي انهو نده ده إلا رجل مگر سره ده بهي جنتن پدلي وان توب ده ورور تکوی مر باش اخلاس پشو فتر رب بسو انتظارو که بهی ده پا بارکی حتی حین ده سواق تا پوری خال نوح علیہ السلام ہوئی ربی ایزمارا با قول سرنی بدل واخل زمان بما پسواب داغی کز زبون دو چه غی درو جنکی مال را فاوحاینا وحی اکرامن نوح علیہ السلام تا لسوح علیہ السلام جوڑا کال فلک کشتا ہے بی عیونی نا پلی دو زمن، و سترگو زمان و وحینا و وحی زمان فایذا کلچ راشی پی سال زمان وفارت او جوشو ایت نور پس لو سوارک فیہ بدی کشتا کی بنکل دار یونا زوجینی جوڑا استائیری نرما دا دوا و اہلکہ اسوارک بدی کی خپل تابدار الا مگر مسورو بنا وسطو سبق چه مخکې شوي د پاغ پیسلا پصله من هم ولا تو خا بري خبرې م کو ما سره ف الذينه پهباره دا خلکو کې زلبو چېکو فروش ک کار دی اوې ان نه هم مغاکون یاقی نن دا بډو بهله شي د تو من او خلک معک چې تا سره ديفول کې په کشته. فقل او آیا الحمدو اغا صفات تا خدای توب لله اللہ لردی اللذی آغا اللہ نجانا چخلاس کرو مند من القوم الظالمین دا خلق و ظالمانونا وقل او آیا ربی ایغم عربا انزلنی کسکی مالرہ منزلن پا کزاولو سرا داسی کزاول مبارکن چایی که خیر چولشی یا اللہ ازما بچی دیر خیر المنزلینو او تیغورد کزا اونکونا این نفی ذالکا یقین پواقع دنو علیہ السلام کے لآیاتی الخامقہ دیر دلائل دیگا اللہ دا توحید وین کننا لمبتلین یقین الخامقہ منگاز میک کول کیو فمان شعنا بیا بی پیدا کرو من بعدیهم رستو دقوندنو علیہ السلامنا قرنان پیرائی آخرین لوری فارسلنا فیهم رومی لگل پای کے رسولن پیغمبر مینہم دا گئینا نماغ کے لقران سورتن نمالومی ور پسې واقعې هود عليه السلام او صالح عليه السلام او ادلوس او دوت عليه السلام او شعيب عليه السلام یې ذکر کړو علي عبد الله هغه پیغمبرانو یې خپل قبولو تا بندگیو کوي د الله مالکم نشته تاسره بل الاه الحق دار د بندګې حاجت پوره کول کې غیره او سیوا د الله نه او لا ته تقون او د ځنب څخه د کبر شرک نه راشه غټان ګورہ وقال الملائؤ يغتانون بلقاء هذا الذي قمنا الذين كفروا وخلقوا كافر وكذبوا دروجن كوني بلقاء الاخره ملاقات دای پای اخرت کدا الله سرا واترفناهم اما مسکری دای لره پنیامه چلو فی الحیات الدنیا پجوان له دنیا کی سیوی وی ما قول دا ما حازان ده داود علی السلام الا بشرون مثلو کم مگر بنی آدم دستاسو انتا که یا کلو قراد که من ما داغینا تا کلونا چه تاسو قراد که وی منو داغینا ویش ربوس کی من ما داغینا تشربون چه تاسو سکای نده ازمون کو یوشی ایونو ولين تواتم كتاسو خبره ومن الله بشران دي وبني آدم لأسي بني آدم مثلكم كتاسو غنتكي دي إنكم يقناً تاسوبا إذا الفدق وقت كي لخاصرون خامقات تاوانيان يأي آيا إذوكم آيا دي يرأي تاسو لرا أنكم كي يقناً تاسو إذا عمدتم كلا جي تاسم لشي وكنتم شي طراباً خوري وإذواماً عدوكي أنكم مخرجون انکه مخرجونه چې یقي نن تاسو به رئیس له شي هاي ها تا لري دې هاي ها تا لري دې لمه اغه تعذونه چې تاسو راه وعده کولې شي لري خبرې د عقل نوې د نګيګي الهیان <سؤال> لده دا جوان دونو الا <سؤال> حیاتونا مگر جوان دون زمن ده د دنیا بل <سؤال> جوان نشته نموتو زن زمن بریگی و نحیا و زن پیدا کیگی و ما نحنو نیو منگا بی مبعوثین پورتکرشی دوارا جوان نشته الهوان <سؤال> ده ده الا رجل مگر سره ده افتراج اکری دی علاللہ کذیباً پا اللہ دروگو و ده اللہ نمانو وما نحن له علی یوم قدر بمؤمنین ما درول کی قالو دغه پیغمبر ربی زما ربا انصرنی زما ندادو کی نو لده خپل خپل بندری شوغه څخه ټپی لو لوي نا خپل دیش ګله ښا الله وکي بما سبب داغي کذبون چې هغه دروجن کل معلرا قالو الا عما قلیل سلګونته کی واخ پاسو لا يسبحوا لنا خامقا دي باقرزي ناد ملخ بي مانا فاقضتهم الصيحةو فسوني والدهي لرا دا چغر اختياوا فجعلناهم اگر ظلمنگ غير لرا غصا عن غندا خلو ريزا ريزا فالبودن تبايدا لقوم الظالمين آخل کو ظالمان و كافران لرا ثم ان شاء لا بيامي پيداك لو بمبادهي هم رستو قرونن پیره آخرین نوری ما تسبیقو نمخی کیگی کی. من امتین یو تولی اجلها دخبلی نیتی مقرنن ومایستا خیرون نو اون داگی نرستو کیگی کی. سم مرسلن بیامی راو لگل رسولنا گن پیغمبران خبل تترا یو بلپسی کل ما هر واری جا یو تولی تا رسولو ها پیغمبر داگه تولی او بیان به د که کل زبود ای قومنو بو در فاطبانه نو نو یوبل پسېمی کله په حالا کې ځ هم سند داینا بازن جو جوړ او جعل الله او ګر ظلم د خلقو الک شو لرا احادیث خبره د خلقو فبعدن تبعیدا لقوم اغه خلقو لرا لا یؤمنون شی ایمان لرا د الله په پیغمبرانو ثم ارسل نبیا میرونی کو موسی موسی علی السلام او اخوه هارون هارون السلام بے آیاتنا پاکبلو موجزو و سلطان مبینو پا دلیل خیارا الان فرعونار علی و فرعون تا و ملئیو داگد حکومت مشرالو تا فستکبرو اغیلویوکلا و کانوو اغی قوم الخلق عالین زانو چب دلون کی فقالوو اغی انو امنو آیا من ایمان رالو لبشرین پاگ دو بنیانو بسنینا چیزمو گنتا کی دی و قومو حال داده چې د دې خاندان بن اسرائیل لنا مونږ لره عابدونو خدمت کول کیدي؟ دې خبري موږ مونږه قوم یې زما خدمت کوي؟ فقا زبوبه هغه درو جن کړ د توراله فکانو فشو غني من المهلكين دهلاکونا ولقد اتينا يقين الورکل موسل کتاب موسی عليه السلام د تورات سنو نلهم يهدونه الېدا په راځي داخله په قيمنه په هدایت شي الله کتاب بزکای او غیب په هدایت و جان نب نماریم گر زولد منوزوی نماریم و امهو مرد آگو آیتان نخوا و آو ایناهو ما از آی ورکلون دیدوالو تا الارب و تین اغازای اوچت تا شامز مکوا ذات قرار ان چه خاونده دو تکاوا و معین او خاونده چنو دو بوا یهودیان و سوکو باس چه وقت تهوی حیثا علیه سلافستا تختول دکی تیسالو اکڑا چه وجنوی اللہ وی ماور تخلاسی ورکا خوا یا ایوار رسولو او پیغمبرانو کلو خرائی منتو ایباتی دا پاکونه وعملو کار کوای صالحان نیکو انی بی تعملون بس علیمو یقینن زب آگی چی تاسوی کوای پویم اللہ قبلو پیغمبرانو تاوی پاک رای خوا عمل کوای نما تا تبنوی وی وینا خرز ریان وینا کې امبیاء که در تومویلیو ترینوی که و این آذی یقیناً دا پیغمبرانو امتو کم آغستاسو دین دے امتو واحدتن دینیاوو حلقا دینیاو کم دے و انا رب کم زستاسو ربیم فتقون زمانو یری گئی ناکار خلق رستوی دین پیدا شو فتقاتو اگه تس نس که امره اخبال دین باینا هم بخبال کورن ای که کلو حزب الحريه ودلا بما طاغيل لديهم چې دیسرکم دین دزان نه جوړ شوی دی فريقون خوشاله دي فزرهم پریده دی درا فی غبرتهن ونشده دی کی حته په ان ترڅو وخت ته پوری ایحسبونہ دی قربان کوي انما ما یقینا عادا لم يدهم چې مهلا زیاته ومنتای درا به یې پاګي سره بمالن فضا په مال سره وبرینه په زامل سره رساری اولو فل لدي دا قمان دي كمان فتل واركو, واركو دي تا اخوش علائه بل لا يشعرون بل كدين فويقي ان الذين يقننا خلق دشارته وهم كا من خشية ربهم لوجد اجد يريد رقب لنا مش بيقول يريقي والذين خلق ربهم درق... امان آخلق ربهم رب آیات ربهم يا غي يقبلوا آیاته درا غي پایاتون درا پن يمروني ماغ راري والذين خلق هم چا غي بربهم دغبل رب سرا لا يشركون در برخي خواندان نه جوړي والذين خلق ياتون اجوركي ماغا اتو کيورګل او قلوبهم جلاتن ازرني يريقي انهم يقينا دایبا الى ربي وقل رب راجعوا الوقف کي دن کي خلق يسارعون في الخيرات دلوار که ده او بل لپا غوره که وهم لها سابقون او ده ده غوره کارونو تا محقی كي که دول که ده ولا نکلمون ارسان جملمو ترزا ده دین گراند ده نان نوه ابوجنا چه اومنگ پیو نفس الا اصعام اگر مناسب دتوان داغ ولا دعینا کتاب اومنسر محفوظ ده یا کو چه بیان که بالحق در اختیاو وهم لها ازلمون پا دیبانی بزیعته لشی کوله بل قلوموهم بی بلکی زرنا دا منکرینو فی غمرتی پنشاکی دی من حازا دا قرآننا ولهم اعمالون ادیلر کارون دی من دونی ذالکا سیوا دا شرکنا هم لها عاملون چی دی دا غیر کدي کی حتی تردی پوری دی دا کار کی لا تقذیب کی ازا اخذنا کلچهونیومن مطرفیم بدمست دی بالعذابی پعذاب ازا هم یچ ارون لنا گهان دی د کوروغونته کې چون کار کوي فرادونه کوي لا تجرر یومه او شي ورته چون کار م کوی فرادونه م کون ان کوم قین تاسو مننا زمن طرفنا لا سرون ستا دا نه کوله کول اوې قدرکانت آياتي یاې ننو زماياتونه تتلله ععلیکم چې پهلوستژ په تاسو فکن تو وي تاسو على عقباب کوم په خپلو فوندوتن کې سونهوه پکول کې دقرآ نه اودلته خورران مستكبرینا لوی کون کی بہو بیہ دان الاستور قران صابرن فداہ حال کی چتا سو بار کسی کون کی وئی ابد بکواس پاکاو کہ قران بکلا لستے شو لو یو بتا سو تی واپس لئی بل بل لوی کون در قران او صابرن دا مفرد پمانہ دے جمی دے صابرن کسی کون کی وئی چتا او بدی بدی خبری بکولی تاسو دو قرآن پا بارا کی مکی مج... بیت اللہ ناو چاپیر ناسو اداکار بے کاؤ افا دبر القول آیا دی سوچنے کې د قرآن کی دو قرآن یونم دے قول ام جا اہم بلکر آغلے دے دیتا یا ندر آغلے دیتا ما لم یعتیم آغا چندر آغلے آبا اہم مشران دے دا دیتا ام, ام جا اہم یا راغلے دیتا ما آغا کتابو لم یعطی آبا اهم چه ندر آقل مشرانو دا دیتا الاولین سالو تا ام لم یعرفو رسولهم اه دی نپی جنیداخ پل پیغمبر فهم فزدی لهو اگل را مونکی رون ناشناگرون چی دی و صادق وی او سی ناشناگری ام بلکی وی دی بیهی پیغمبر جنتون لیون توت دی بل داسه ندا جا اهم راور دی پیغمبر دیتا بیل حقی قرآن و توحید و او دول د دا داینا و دیر دا دینا لیل حقی توحید و قرآن لرا تاریحو البدگرون کدی دیوئی لیه قرآن زمان دا تبیت خونتا کهوی ولو اتبا الحقو کچری روان و دا قرآن و دا توحید و دین احواء هم دا دی خواهشاتو کسی لفصدت اس سماواتو والاردو خامکاروانا شویبو اسبانو نوزمکی ومن فيه او رسول چې په دای کړی بل اتهینه بلکې راته کړی لمن دایتا بیسیک رحم په پالاونا سيادت دای بیسیک رحم پاغشیز لا پاغشیز میرا وړلې کچره دای په عملو کو دای دا شان په اوچات شي بیسیک رحم ایوه پخل کو که یاد چی فهم فزدی عن زکره هم ده نسیت بلنه چه قرآن ده موردول مقرآن کری اب تسألهم آیتوالی ده دینا خرجن چنده فخراج ربی که انو اگه مزدوری و عوض خیرون غرده و هو خیرون رازقین اگه غرده ده خوراک ورکون کنه وإنك ييقلا تو لا تدعهم خاامقااربلدييلرى السرات المقيم لاري يغتا وإن الذينا كننا خلج لا منون بالاخرا في ما نراري پروز رستناه عن سر د تووحيدنا او د القآنا لنا كبونه خاامخ زانك جو كدي ولو ررحمناهم كما من رحك بد وك شفنا لرك من معغ تقليب د پا دی من در تکلیف لالاج جو خامقا دی ورنوزی فی تغیانیم پسر کشاید دی کی یعمهون حیران ولقد آخذناهم یقینن من نیولیو دی در بالعذابی پا عذاب فمستکانون دی عجیزین وکری لی ربیهم قل رب وما یتزرعون وما یتزرعون اونی اللہ تجراو فریاد کریو حتی تردی پوری ادا فتحنا علیهم کلچی را پرانستمن پا دی بابا دروازا زا عذاب شدیدن تاسی دروازا چه مالک و دا عذاب ساخو اذا هم فی مبلسونو ناگاہان دی پاگی کی نا امیدی کون کیو وہو اللذی دلائل عقلی اللہ غزات تے انشع لکم السامع یاک پیدا دا کړی دی ست از د پاره خوګونان دا ورې دود او قران او د حق دباله والامصار پی دا کړی دی سرګه د لیدود حق دپاره والافئدا ابي دا کړی دی تاسو لزرونا د پاره د پی سری د حق قليلما تشکرون ډیر لک تاسو شکر باسي وهو الذي الله غذاته زرعكم چ تاسو پی دا کړی ای په ارضي پزمککی واليه تفشرون خاص الله تبجم کول شي په قیامت کی وهو الذي الله غذاته يحيي جنديكول کوي بیت امرول کی ولہو خاص اللہ لرا اختلاف اللہ الی یو بل پسی لرا اصطود شپیدی وننار او دروازی دی افلا تاقلون نولی لعقل نکار ناکلی بل قالو بلکی ویدی مثل ما پشاندہ خبرو قال الاولون چو ویلی دیرن بلو خالکو اغاية ابنو بنو سويلة و سوي قالوا وي دي اعزامتنا قلج من رشو وقلنا ترابن اشو خوري واي زوامن ادوكي انا لما بعوسون ايا من با دوباره پرتکولشو نا نا لقد وعيدنا يقناً لو سي من سرا نحنو بل سرا و زمن قاران سرا هذا ددي دوباره جون من قبل و انها ان هذا نده دا دوباره جون الا سات ويرو الأولين مگر لكلشي كسي دزر وخالكو قلت ورتويا لمن الارضو چهرد از ومن فيا واغا سوك جديد از مكة ان كنتم تعلمون كتاسو بويه گئي سيقولون سرد اوبو ويدا كافر لله داخد ايدا نجار كان داخد ايدا لنو فلا تذكرون ولد توحيد نسيط نناخلي قل اويا او من رب السماوات السبعي سوكت مالك دا ورب العرش الازم او سوكت مالك دا عرش لوي سيقولون سرد جوبو لله الله قول تورتویا فلا تتقون قول تازان نا بچکوئی دا شرکنا قول او آیا منبیدیهی دا چا پلاس کده ملکو تو کن نشین بات شایدار شیز ووو یجیرو او حال دا چی اغا پنایو کون کے پنایو ور کون کے لار چاہتا ولا اوجارو علیه او پا اغا پنایو نشی ور الله سمدلب اللہ وعزم مجرم خلاصو ماں و زمانه سوق مجرب نشیخ رسول الکونتم طالبو الکتازبوی گئی سَیقولونا سردتیوبو ایدی لللا دال اقولتوا ورتا فالا تسھرونو نو سنگ پتاسو چادو کڑش بل اتیناهم بالقران کریم منغایتا بالحقیق توحید وانهم لکاذبون او خامخای دی دروغ وای رد پا اتخاذ الولد خدای زان ماتخذ الله ندني ولا الله من ولات البش وناس وله وما كان معه انشئ الله سراب الاله سر حاجت پر کول کے او سوک لایک عبادت ایزان پتاغه واقع کی چریوه لصحاب خامسان متلبو کل الاله هر یو خدای بما عقل خلقه جپدا کړی دي ولا اعلی بادتهم قام خازن بو جت کړو باز خدایانو نا على بازن فبازو وبل ن بیا سریشي جو کو نهصبحبحان الله پاې الله او یصفون داغنه چې دا بیانيعالیملغابي علیملغابي خبردار د پپټو اوشهده پخکاره او فعاله وچتتي اوما داغنا يشریکون چې د الله اوله لا خله کوله د قاندان جوړي قالوا يا ربي إذا ما ربا إما تريلني كجريخي تماتا معها عذاب يعدون كذيسر إلوث كولشي ربي إذا ما ربا فلا تجعلني تمكر ذي مالرا في القوم الظالمين فعقل كظالمانو وإما وإنا يقيد المن على فدي خبره أن نريكاة جهو خيوتاتا معها عذاب نايدوهم كمنج إلوث كو ديسرا لقادرون خامخال طاقت لرول تورت ختمیدو که ده مسائل پاکی بیان شو اس آداب خیخار ایده مسائلہ با سنگ بیانه ایدفال تفقا بلتی پاغ تریقی سرا وی احسنو چی آخیست دا سیعتا بدائی لرال ولکا چی رات کائی ندلائل دتوحید با پی بیانه اید چی رات کائی بیداد سنت دلائل با پی بیانه نحن العالم من خبوه يقول بما يصفون فعاغي تدي بياني وقل اوه يا بلدب ربي ايه زماربا اوزو بك زبن ايه وانا بتا من همزات الشياتوين دا لمسو ووسو دا شيطاناننا و اوزو بك زبن ايه وانا بتا ربي ايه زماربا ان يحضرون دا حاضر دل دا شيطاناننا ماتا حتى ترده پول دا تكزيب كي ازا جا آ کل جراشی احداهم الموتو یو دا دیتاس باب دا مرگزان کدن قال دے وی ربی ازا ماربا ارجعون واپس کی مال را واپس کی مال را واپس کی مال را جمع دا پارا تقرار دا بیا بیا وی <تصفح> ها لعلی دست دا پارا دیل پارا چیزا اعملو کارو کم صالحان لیکو کم زاوی فیما پاگی که طرق تو ما پریخو دا دنیا اللہ بورتو ایک اللہ داسته چه سوای چه ما دنیا تواپس پس چرنشی که ده این نها یقینا ده چه ده ده وی رب بیر جهون این یقینا ده کلمت الله خو یو خبره ده خو قائلوه چه ده ده ده غی ویون کی ده ده ده غی ویون کی ده ازی بلیگی های پختانه وی ومی ورائه هم امخی ده د تا پست مرگ نه برزخون ده پرده جوان ده اله یومی تراغ روز پوری یو باسون با کول شي. پلکا یو جواندی دی ایو مردی مل مرود تا جواندی نخکاری او جواندو تا مردی نخکاری کاری تاستا؟ تا نیتا پردست که وی لدیبا پدی پردی که پراتی ترسو پوری وی اله یومی و باسول آغر وضع پوری چی دی پور تک لیشی لخدای وی دیبا پدی برزخی حالت که پردی جوان که پراتی تر قیامت پوری ای دیبای کور ترازی کورت رازی نتا قرآن ویلده سور محقی سورت پرنتاسوی انبیاء کنا وحرام علا قریت احلکناها انهم لا يرجعون ندائی وی ملی رازی زا خدا چی نو منو خو قرآن کی وی نرازی فتاوه حقانی لکلی نرازی نور و کتابون دې لاغسي وي قران ودا خو دې قران نيز د کوي کلا انو پتیرو رسو رواج کې پروتینو پروتینو فائدانو کې فائدانو فقه کله چې پکې شي فی السوری پشپیلای کې فلا ان سبب بينهم نو نبی فائدہ رسون دنا دا صبرود دای یوم ایذین پداغراس کې ولا تسالون انو د یوبل نتا پوسکای فمن سقلد د چاجد را شي پهوا تللی دغ او تلی شي عملونه دا ف دوون مفلغون دا خلک به کااببیږيکه عمل په رېږي پهپنت تلیقاو په تو خل او چې د چااز پک شي پهواازینو تلی دغه تولونه داګ شرک او ب د بکې فلهیک ل نه خیرو دا خلک دی چې توانوان کې غورزړو ان په ځ پلزانونه تلفحو سوزای با وجوه هم بخونو تا دیلران نارور و هم فیان کالحون و بد شکلا ورتبوی علم تا کن آیاتی آیلوز ما دلائل تطلاع علیکم چلستی بشو پتاسو فکنتم وی تاسو بی آغی لراتو که زیبون در رو جن لا قالو اوید ربنا ز منګبا غ زورورشيوه علينا په قاو من شنا بدبي زمن ونا او منګ قونه قومن خل دواللي نه بلاري کې زولې نه توو س د قآنا رب لاايز منبارجناو من هذادي د زخ نه درياته فنا که منوا پ په دنیا ک قو شته فنا ظالبول سوره انعام کې تاسو ویلي ولو ردوا لعادوا لمانه عنه قالوا وقلنا اغثوا قریش اغثا خسا دا عربی کې لفظ دي چې سړی سپې په ځان دا قریش کوي waspو سپو ورته ولي وې دنیا کې اب بیاو غپل حق فرض پورې نه غپل waspو قاری سیب تلید حجلا و دی مدینی مورو رو وری تنید تلیم داس پی با غا پی خوا وائی وائی و دی خبری تپوس پا نکیگی ادا ما زر چی حجیان مرگریو لاغی تلاغی نتپوسو که کنید تلیو کنید لی تلیو کنید لی تلیو کنید نداسی سپی با تاپسی غا پی دان منی ادی دان منی شاوزی شاوزی وید دروغو قالا اموی اللہ اخزاو کوری شئی فیا پا دی ولا تکلیمون ما زر خبری مکوئی اولی وید اولی یقینا شان دالے کانوا فریقن یو اڈالہا من عبادي سما له بلگانو نا يقولونا چا غيبوي په دنیا کې ربنا يا زنگرابا املنا منيمان راوله من تا ګناونا وارحمنا رحمو کې پمن وانت خير الراحمين تغوراي درحمتو الکنا دا, دا قرآن سره وایو لا سلاخو خدا نه په غوالو چې من يا الله بخي او يالا دا مخلوقو بخي نسجلبو زما يودلاوا فاتخذتموهم تاسنی وړي و غیله په دنیا کې سخريه ان ټوکی کړي شي تاسو د ټوکو ځای غاو پرهیزه وړي د قران و اله موحد اداه متتبل پرېدا د دنیا کې ټوکی مسخري فتوې دې پینې لگوني حته ان ساوكم تر دې پورې چې غیر کله تاسو نا غیر نېر کو دا اغای استاسو نو خطیدل پا اغای پوری ذکری زمان توحیدو زمان قرآنو دا اغای پوری پورین خطیدو وکنتم ویتاسو من هم دا اغای پوری تدحکون خنداکو انکی انی جزایتو همو لیاو ما وارا یقینن زخو بدل ورکوم اغای تنن بما پا سبب دا اغای صبرو چی اغای استاسو پا تکالیفو پا بدرد صبر کرو انهم يقينن غي هم الفائزون غير كامیاب ذلکی یا اللہ من کامیاب کی یا اللہ من کامیاب کی اے اللہ ټول مومنان کامیاب کی قال ابو ایلا ورتا کملابستم سور وقت ارکل و مجرمین التاسو فی الارض پسمتکی عدد سنین شمر دکللو ردا قیامت بڑه هیبتی ماکی تاسوی کلو الیسرزی اپو قالو او بو ویدئی لبسنا درنگ تیر کرو من یو من یو رز با او بعد یو من بلکی نیم روز ولی در زور چه پیراشی کنه هر سیری فس علی العاددین تپوسو کداخل کنا چی اغیر وزی شماری و حساب که تاریخ وی قالو او بو وی اللہ, اللہ اللہ بس تم تاسو درنگ نیتیر کرو اللہ لو انكم كنتم تعلمون كشر تاسو پېدلنه دا شركه کوور باندې کاو ابه حسبتم ايتاسو ګمان کوي ان ما خلقنا چې مونږ پې را کړې خلقنا کوم چې مونږ تاسو پې را کړې اي ابه سن بې فائدې دل ځل خلې چې ما بې فائدې پې را کړې دنیا با دوړ لماته را کړه کنه زړيا قران او سنتو پې جانا وانكم يقينن تاسو انا منطه لا توررجونه شيوا پس کول اوافهب ستاو خیال داې چې منخوا الله پیداري خو بېفادي ستا سوکوماندارې دوبارجوندون چرتهدي فال الله اوچ الله المالکو چې بعدشادي الحفکوو پرختیا ممسې صده لا ال حقدار د بګنیشته الله سيوا داغنا ارببول عرش کريمو مالک د تخ عزت وا اوری وی و م یذو چاچی راو بل ما اللہ اذا اللہ سرا الہن حق دار تا بندہ گئے حاجت روا اخرو بل لا برہانا لشتہز دلیل لہودی بلون کی دے غیر اللہ درا به پدی خپل بلنا فینما حسابو یقینا حساب دتکه مشرک عند ربی پنی ضرب دتبی انه یقینا شان دال لا یفلحوا الکافرون نکم یا بیگی آغا شه انکار که ده قرآن وصلت و ده توهیدنا وقل او آیا ربی ایزم عربا اغفر بخنو کی ما اتا اغفر بخنو کی مومنانو تا وارحم رحمو کی پا ما وارحمو کی پا مومنانو مفولی حذفت وانت خیر الفاتحین وانت الراحمین وانت خیر رحم کون کنان سور مؤمنون دا اللہ بفضل احسان سر اخلاح شو سوره نور دا پا ترتیب عثمانی که 24 نمبر سورت ته او بنزول که دا 102 سو نمبر سورت ته رستو دا سورت الحشر نا دا ود سوره نور صدوه دا ناکار خویون و ناکار کارون و دا بدنامونا پا حق فرستو بدنام ملگوی وی, وی رد دخواه دې په لګوره خبرې مګوي دا وځه دا ځان او ساتد نه انکار کارونه نه وې مؤمنون په اول کې او په اخر کې وو په اوول کې او په اخر کې صفات د مومنانو بیان شو نو په سوره نور کې الله صفات د منافقانو ذکر کوي د منافق د خوې نزال او او خلاصه پینزو بابنو کې تقسیم دے بسم الله خاص پیمداد د دا د الله اللہ الله چی فارچہ محرمانی که انکے دے الرحیم داس اللہ چی خاصی محرمانی کئی پا خلقو چی ایمان را ری پا قرآن و پا سور نور سورتن دا پورا سورت تے انسل ناہارا لے گلے دے منتل را دا نور چاہ را لے گلے دے نا دے دا شان تے شارہ کئی دا نور کړه علیګله قران الله نظر علیګله بدلته ال سننه انزلناها علیګله او فرض الله افرس کړي دي من د احکام او سننه را علیګله دي من فيها پجي پجي سورات کې آیاتن حکمنا بایناتن خکارا دا سره پاره مې را علیګله ده لکم تذكرون دې لپاره چې تاسو دا سورته یاد کړئ او په الفاظو په معنا او په عقیده او په عملو حکم رو بلی پا کسده از زانیتو اغا زناکار خزا و از زانیو اغا زناکار ساره کلا دی زناو کی او زنا پا دوارو ثابت چی پا سالورو گوانو فاجر تاسو او های پا, پا درو کنلا واحدن حریو ده زناکار ساریو خزنا منو هما ده دوارو نا می اتا جلت سلدوری سلدوری باوی خواه لکه زناکار مخت دې تا بورکا او چیل او alypata او دې ته د کور چار دیوالی دا لار کله چې دې دا سیرې کړه لړندې کار دی وکه ځکه ورته وایخه کله په دې پټا او چل کې دن نوي اده کور په دن نوي نو چا ورته څه کوي شو او چې دې هرڅه هغه سیرې کړه نو څه کوي اسرې ور په سرستو ځکه ورستو سړیا چې چیله ګوکا د اړرکی ورته خبرې کوي کنه با دي خلک وایي دا که چې زنانه شهوت زیات دی تاسوونه کړي چې رختیا ووا که نه نو پ خپله به پوه شي چې ستا شهوت زیات که د غې داسې خلکو کې مشهوره ده عملی ته یقې سره خاوندان ن که نه پوه نور دتهوا که نه او په خلکو کې موره ده نه شاوتوا دی او داخو خاوندانو په خپله به تازه پوهږي انو بولان په کتاب کې وګورو وای دا ځکه مخکړې چې دی شهوت زور زور ورده سړیت پسې پويږي نه عملي پويږي نه پټلایلو پويږي نه نه لدې لپاره بورقاو چیل لو پټا ده لدې لپاره د نن کور دی را دې وځنه دې هغه ټولار سوښلول ابار دې وال څه راو جات کها ځان پويکه ای ګوره از نه چې دغه خلک اگر چې تفاسیر ولیکلی وي خو تعالی خو پاک اقل و سوک و تجربه در کرده که نا میناتونه نکو وی تا آره دا نور در تا سوام واده ری دا نکشه ود تا غی سیوا ویاخو با غی بینات که نا نخانا اه کمزوری دا او ناری نه سالور خوزی که یا خوزی تا یا خوانده بس دا سالور نیچه کنه کمزوری نه دا, کمزور دا. خب ملاخو رو پا کتاب کیوی یا کتاب لیکلی دی. کتاب خب هم سلیکی فاجل دو لپاکورو و ویدائی لرا کل واحد ناری و منو مال دی دوارونا می اتجلت سل دوری و لا تاخذ کم ادنیوی تاس لرا بهما پا دی زانی و زیناکاری رعفتون ترس دل فی دین اللہ پا قانون نافس کولو دا اللہ کی دین ستا وی وی قانون پری رزرین دی وی وحشانا قانون دی زخلا کدام دا خلکو لیڈران دی ورپسی لبی کوئی اوٹ ورکی شاواتی وحشان قانون دے ظالمان نبی آو سرکی نو دا سی خلکو نوزان ساتی خواه او خده وی فجری دو جمع وی لازا اللہ حکم دے دولو مسلمانانو تا وی او والیانو تا وی لنا عمل پشتے او ای مالا دالا جو لکا بلالی سنسو دا نا کار بست کئی دا, بس دا وزماست نا خوید تا پوست نکئی چه تا دا دید قانون نافذ کرو تا دیل اخفل رای ور کرو لا هر یاو با پا دید که مجری میخوا چه دا کوشش نکئی ان کنتم کیای تاسو تؤمنون بالله ایمان را ری پا اللہ یو والیوم الاخری پر وزر استنائی ولی اشت حاضر دیشی عذابهما سزاد دی دوالو تا طائفتون یو من المؤمنین دا مؤمنانونا او او گرون که مخام اخور کی گی چنور خلق تیبرت و اخلی خا از زانی زناکار سره لای انکحو نکانکی طبیعتن الا زانیتن مگر نکاح کوي د zinaکار سره او مشرکتان یا کا کوي دخی پړیتی سره و زالیتو zinaکار قضا لايمكن خدا نکاح نکوي دي سره الا زال المگر zinaکار سره او مشركون یاخه پړیټ د zinaکارنا چې مشرک دي وحرم ذلك علی المؤمنین حرم شوی د پ مومنانو الکہ آیات کی دوه تیرازول دی زن په پوی کوي آیات زوی zinaکار سره نکاح نکوي zinaکار سره نو دیر زناکار دی اغیر دا پاک و سره سر نکا کرده دی. نا قرآن سوئی نه صرف دا زناکار سر نکا کرده نو دیر و زناکار و دا پاک, پاک خزی پا نکا کرده ندیوه خانده زناکار یا خزا اغیر لمن بسوک نوینی او قرآن سوئی زناکار نکا نکا مگر زناکار سر ایا زناکار نا چه خپلی تی زناکار عمل کی پلی تلا امو په عمل او په عقیده د بارو کې پلیته نبی عوې وذانیه تو zina kar khaza لا ينكحوھا لا ينكحوھا نکاح کوي دي سره الا زانن مگر zina kar او مشرکونی امشرک ډیر zina کاری خزی دي اجازه سړي و سره نکاح کړی چې هغه پاکی پاکو لا ما دي آیات ته جی پرېدا ما پرېدا دی آیات ته جی ګران دې لګو مت ما ماته بل خبره کرد دادا که در توام که سفرې کول بیا وایه نو اوم ما اوم ز داوا ما په سوال په اعتراض پوښ شوي وي پوښ شوي په سوال په اعتراض داله کا دل تمانه رسدا لا ينكحو طبيعت دی چې ما ځاله په لیکو وکته طبیعتا دا لمنده چې ګنې دې ځیناکار سړی پاک سر نه کان کیږي او د پاک خو دې ځیناکار سړی نه کیږي کیږي خونه مرضیان ځان لمړزی ګوري اپا ځان لا پاک وحر و وحرم ذالیکا دانی کا په مؤمنانو حرام دې نه نه حرم ما نه لازم انا لک وحرمنا عليه المراجع سوره قصص کې براشي مان پوه موسی علیہ السلام سیری دخل خزو مداکره بغیر د مور داغنه نو حرم ما دا طبيعتا د نیک سری وای چې ما پليکی سرنکان کوله دا مطلب نه دی چې پليکی سرنکان کیږي نه دا هغه طبيعت ده وای زبا پاکه کوم دا مطلب چې په یو د زناکاری د پاک سرې سرنکاک کیږي او د پاک سرې د زناکاری سرنکاک کیږي خو قرآن چی نفی کهی نوی دا تبیت نواری دا دی پویگی دا, دا, دا مطلب دانه چی نکای نکیگی و حر دوی ممانا حرام کریشه دا دا زینا علی المؤمنین پا مومنانو والذین آخالک بالقانون وی آغا خالک یرمون المفصناتی جا غی نسبت دا زینا کهی پاک دامونو خوزو تا ثم لم یعطو بیا غیرانو ریب بی, ری بی ارباعت شوه دا پا ثابتونو دا دی زینا پا س نپکورو فدروو وی دیلرا سمانیلا جلدتا اتیادوری ولا تقبلو تاسو مقبل وی لهم دیلرا شهادتا گوائی ابدا چھری و اولائی که داغ غلق هم الفاسقون هم دیلی فاسقان الا اللذینا مگر منی فاسقان آخلق تابو چی توباو من بعد سالکه پس دی تحمتنا